і дивлячись на Євку, що вигналася в дверній пройомі проти світла. Якби ти не стала, нема нічого зайвого. І в той же час всього вистачає в тому просторі, який ти ділиш. А потім упродовж дня зміни євчених думкостанів. Так-так-так, така от циклічність. Ледь не циклотомія. Троє чоловіків Три зовсім різні темпераменти, три зовсім різні лінії стосунків. Одного з них кохаєш, от вона – російська рулетка, от вона – повнота проживання і пожирання, от тонкощі – прожовування. Ще пізніше? О, безпредметне кохання! Добре, Боже, як мені добре! Я легка! Я вся лише з носаків, і ці носаки, ці шпиньки не торкаються асфальту. Нє! А що коли мене спитають, як я ставлюся до наркотиків? Ну, на презентації спитають який-небудь чого-небудь. Я їм скажу. А що ви хочете почути? Наркотики – це зло? Чи ні? Без Мері Джейн я не видосила б і сторінки. «Га? Ну чого ви хочете? Ви, підари!» «Ні, я ліпше скажу так. Наркотики слід вживати для вивільнення несвідомого. Мені ж, дай Боже, його приборкати». «Ей, яка ж я марнославна! Зрештою, все пусте. Життя не лайно. Наркотиків Євка насправді не вживала» чи майже не вживала. Однаково її життєвий уклад виглядав доволі непривабливо з позиції здорової психіки і стилю життя доморощеного супермена. Часом їй здавалось, що це в неї, а не в нього проявляється маніакально-депресивний синдром. А врешті Євка хворобливо полюбляла сама собі ставити діагнози. «Нам всім погано». Ми розповзлися по різних кутках, аби кривитися, крючитись від болю всередині і цідити крізь зуби. Боже, як все брудно! А все, все, все! Навіть те, що здавалось завжди чистим. Я йду на побачення з ворогом, ба більше я сама прагну його зустріти після того. А, на що? Даню, коханий мій! Чому ти так далеко? Може, якби був тут, нудьга від одноманітності зафарбувала б весь той бруд, як замальовують нудотно-зеленою дешевою фарбою матюки на паркані. Ми б просто їли і дивились дебільні фільми про тупих людей. Ми б просто спали і змучено трахались. Так вимушено, що потім десь в метро ти сказав Ну от а у нас уже навіть сексу нормального не виходить. І знову. О, Боже, ти знов би поїхав геть? Пані та панове, це любов. Євка ні з ким не розмовляла. Вона знала, що треба ні з ким не розмовляти. Говорила і якось поводилась лише її зовнішня оболонка. Та незважаючи на це, Євка ковзала тінню повз усіх. Університет, робота, міські тротуари, під'їзд. Останнім островом чуттів залишались ритми. Євка не розлучалась із плеєром. Отак, у мене теж з'явився свій фетиш. Він бо завжди був слухняним і грав тільки те, що вона хотіла від нього. Ритми були глухонімими. Вони жили під асфальтом і тиснули на очі зсередини. Євка вкотре звертала думки до друга, і ті думки прожерли нори за округлені каменюці її душі. Був поганий час, і друг помер. Тепер він у моїй крові. Це те, що Євці чулося у піснях. Коли я йду вулицею, дооколи всіх світить сонце. Але ж я йду вулицею, поверх землі йду. Їм світить сонце, а довкола мене здіймається вітер, і пісок б'є в обличчя.